Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az úrcska színjátékot Nem Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem Nem Visszaszámolok 100 99 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió 98.00-án És interneten Jó reggelt! Ma 2019 november 4-e hétfő van, és a pontos idő 4 perc elmúlott reggel 7 óra. Amit Dezső András írt az Indexen, abban teljesen igaza van. Zuhog az eső, de nincsen hideg. 13 fok volt mindenhol, ahol én közlekedtem. Elpottam a fegyelemben. Itt az eső. Minden Étséges a kegyelemben. Minden megérik a figyelemben. Azt, hogy borult az ég, azt már nem tenném hozzá, hiszen egyébként olyan esetleg az eső. 061 4890 és 0636771161. ezen a két telefonszámon érnek el. Minden nap kísérleti műsor, december 20-án utolsó adás, legalábbis ezen a frekvencián. felejtsék, hogy ma este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában a belépés díjtalan. Este fél nyolc Akvárium Klub volt lokál. 061 099 és 06 Ehhez a zenéhez történet is van. Sárik Péternek nem vagyok az ismerőse, így a szöveget csak részén tudom olvasni. Sziasztok, a segítségeteket kérem. Anyukám Sárik Jánosné. Cilike ma október 31-én déle 10 óra körül kisétált az Alcsú Dovozi Ápolási Intézetből, és azóta nem. Nem vagyok ismerős így aztán nem tudom olvasni tovább. A kommenteket pedig nem olvasnám. Több mint nyolc van. Több mint 90. Hogy hogyan működik ez egyébként... Különböző internetes folyirat, tehát sincs, minden esetre az Index elsőjén pénteken 8 óra 52 perckor Pintér Luca tollából azt írja, az egyik alcsú doboz idősek otthonából sétált ki egy 79 éves nő még október 31-én délelőtt, és azóta semmit nem tudnak róla. Sárik Jánosné 150 cm magas, normál testalkatú fekete hajú eltűn, barna adrágot, fekete kockás kötött kardigánt viselt, olvasható a poliszponthu Az idős asszony egyébként Sárik Péter jazz, zongoraművész, zeneszerző édesanyja. Ugye akkor ezek szerint a Facebookon kívül a polisz.hu-n is olvasható volt. Ez Sári saját Facebook oldalán is megosztott egy fotót, és azt kérte, akinek információja van édesanyjáról, keresőjét vagy a rendőrséget, aki a nő tartózkodásáiről vagy eltérésének körülményeiről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy akár névtelensége megőrzése mellett egy bejelentést XY telefonszámon. Erről beszámolt a 168 óra és különböző egyéb orgánok. 31-én 19 óra 16 perckor Sárik Bérder oldalán eltűnés miatt keressük Sárig János 18 hozzászólás. November 1 10 óra 16 perckor még sajnos semmi hír neves magyar zeneszerző édesanyja tűnt el. Alcsú itt a szerző. Az indexet hozzá 46 hozzászólás. November 1-én. Délután 6 óra után, 5 perccel keressük anyut ezerrel, köszönöm a rengeteg segítséget és érdeklődést, ha bármi új info van, megírom. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Hát sajnos a hölgy elhunyt, én a Facebookon olvastam azóta, megtalálták, de már nem él. November 2-án a széja sárig Péter, sziasztok! Vasárnapi, azaz az november 3-ai Péter trió feature ring Karosi Júrjakon szerintünk elmarad. Az, elvá, az előre megvásárolt jegyeket a vásárlás helyén visszaváltják. November 2 este 8 óra 12 perckor, anyu délután megtalálták, de már sajnos nem volt életben. Köszönöm a rengeteg aggodást, segítséget, figyelmesokat jelentett, és jelent a továbbiakról majd hírt adok. Kedves ismerősök, barátok, így tegnap 11 óra 46 perckor először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített a keresésben. Nagyon hálás vagyok, nem tudom ezt eléggé kifejezni. Majd tízezre osztottátok meg a kérő posztot, azt hiszem mindenhová jutott a hír. Sokan kérdezik, hogy volt lehetséges, hogy civilek megszökjön, mert nem volt bezárva, miért nem figyeltek rá. Elmondom, tavaly nyáron egyértelművé vált, hogy anyukám olyan állapotban vagy nem élhet egyedül szakszerű ápolásra és 24 órás felügyeletre szorul. Idén januárban hosszú keresés után találtam rá az alcsú ápolási otthonra, rengeteg ilyet megnéztem, borzalmas tapasztalatokat szereztem máshol, de itt végre tisztaságot rendet és szakértő törődő személyzetet találtam, a lenti demens részre helyezték, aztán a, múlt az idő, Anyumivel nagyon figyeltek rá hogy rendszer egy gyógyszerét sokkal stabilabb állapotba került, mint amikor beköltözött. Aztán hónapok után lett egy üresedés, és felkerült a normál ápolási osztályra. Mivel az állapot ezt indokoltá te boldog volt, minden napna sétákat tett, az otthon körül leveleket, bogyókat a és soha nem ment túl azon a határon, amit mondtak neki majd egy bűheti kicsit zavart lett, furcsen kezdett viselkedni, ezért hívtak hozzá egy pszichiát, aki alaposan megvizsgálta, kikérdezte tesztelte és olyan rendben találta, hogy egyáltalán nem tartotta indokoltnak a zárt részbe való visszahelyezését, tehát orvosi döntés alapján maradt a nyitott részlegen. legyen. mindenről folyamatosan tájékoztattak az otthon és egyeztettem velük, amikor 31-én kiderült, hogy elment, az otthon vezető és dolgozói egyénileg is elkezdték keresni. Nappal folyamatosan kutattak, utána bejárták a környéket, a megyét minden helyet, mindent megtettek, hogy megtalálják. Hálás vagyok neki, mert anyukámat szerették, odafigyeltek rá, fogták a kezét, beszélgettek vele, nem mint egy beteget, hanem mint egy embert, egy barátot, egy kedves nagymamit úgy kezelték. A példátlan összefogás és rengeteg segítség ellenére sajnos nem sikerült időben megtalálni. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek 142 hozzászólás és egy fénykép. 1-8 azóra 0 és 06 1, 1, -1, -1, -1, -1. Péter zongorázik. A is oka annak, hogy elfordítottam némileg tekintetemet a közéletről. A fenti hír egy a sok közül, ami megérintett hozzá téve, hogy elgondolkodtam azon, hogy majd a 11-79 éves koromban, ha leszek annyi idős, akkor elkóborolok el, és a lányom akkor a Facebookon fogja keresni, hogy ez jó-e vagy sem. Egy kicsit ilyen vegyes befődtek leszünk, annak az összes előnyével, hátrányával. Ma 2019. november 4-én hétfőn, 4 perccel 418 után éppen ez a helyzet. Zól az eső, és 13 fok van. nincs hideg. Hosszú telefonbeszélgetést folytattam egy korábbi város részvezetővel. Szintén az ügyben, hogy Facebook tevékenységét vajon nem lenne érdemes -e visszafogni. Miközben tudom, hogy ez a gyászmunka része, Sári Péternél is az volt, függetlenül, hogy egy idei nem lehetett tudni, hogy ez a gyászunk a része-e. Sári Péternél az a kérdés, hogy vajon utólag nem bánta el meg, hogy függetlenül, hogy megköszönte sokaknak, hogy megosztották, de hogy ezt egyébként a Facebookon megcselekedte, vagy sem, de nem vagyunk olyan viszonyban, hogy ezt megkérdezzem tőle. A volt polgármesterrel voltam ilyen viszonyban, és hosszan beszélgettünk tegnap este telefonon ami azért is volt érdekes, mert azokat a mondatokat, amelyeket neki szántam, részint magamnak is mondtam. Hovatlanul egy fejezettel közelebb került az, hogy az ember elgondolkodjon a december 20-a utáni jövőjéről, már mennyiben a saját jövőjének a kovácsok. Még elkouboroláson innen, majd Dunán Ezeket a gondolatokat csak azért szövegetem itt hangosan, hogy bárki, aki egyébként késztetést érez arra, hogy a gondolatait megossza másokkal, szintén megtegye független attól, hogy ez mivel kapcsolatos. Vannak néha ilyen pillanatok. Most néha ilyen pillanat van. A mai egyetlen telefonáló, egy jó indulatú, de 9 kilencesre fontoskodó ember volt, hiszen egy olyan dologgal kapcsolatban telefonál be, amivel kapcsolatban sejthette, hogy én befejezem a történetet és valamilyen módon kommentárt is fűzök hozzá, de úgy gondolta, hogy a maga a módján Poéngyilkos lesz, bár Sári Péter édesanyjának eltűnése kapcsán Poéngyilkosnak lenni nem könnyű, de neki sikerült. 061 -9 és 06 bármilyen témában, bármivel kapcsolatban, nincs is téma. Úgy a világ, úgy az élet, úgy egyáltalán. hogy megint hétfő van. Vagy ki tudja. Látok én az önök fejébe. Köszönöm lantaosban a lemeszt, sajnálom, az apropót, amiért most éppen ez szól. és egy hat 2019. november 4-én itt a Civil rádióban a reggel. Minden nap kísérleti műsor december 20-án, utolsó, utolsó adás 14 éve a oliaknak, nem fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott egy termék megjelenítésekkel teli műsor. Ne felejtsék, hogy ma este durván 12 óra múlva nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium klub volt lokáljában. Gere nem szervírozok székelykáposztát és uh, rántott libomájat, akkor már nincs is mihez hozzászólni, nincs is miről beszélgetni. Kéten kezdek abba, hogy leírjam a gondolataimat arról, hogy hogyan tudom elképzelni a jövőmet, és azt nézem, hogy azok a partnerek, akik ebben társaim lehetnek, mit gondolnak erről. Ilyennel még nem próbálkoztam, és halványlag őzöm nincs, hogy hova fog kifutni a történet. Ez nem kis-belső bizonytalanságot okoz, hiszen az esetek zömében és sokkal magabiztosabban ébredtem és jöttem be egy rádió stúdióba, hogy megosszam a gondolataimat a világgal, és aztán az egész nap és az egész hét, aztán a hónap, meg az év, és egy általán, meg az egész élet így zajlott. Ez a mostani elakadás, ez Hát ott van a fejemben az, hogy írjak e még egy könyvet, amelyhez egyébként anyaggyűjtés is párosulna, nevezetesen, ahogy ezt a legutóbbi könyvemben megírtam, hogy én mennyi mindent nem akarok a lányomra hagyni. Hát ebben a sortírozást elkezdhetném, hiszen a rádiós és televíziós létezésemmel kapcsolatban hihetetlen levéltár van otthon. Teljesen szortírozatlanul, és már régóta bennem van, hogy én azt szortírozzam. Majd adott esetben egy művet réselve azt, amit érdemes, az egészet megsemmisítsem. Hozzátéve azokat a kritikákat és azokat az írásokat is, amelyek az én tevékenységemről szóltak, és amelyeket én nem vagyok benne, biztos hogy rá akarnám hagyni a lányomra. Időnként a Premiere Outlet-ben ön a termék hallottak Szoktam vásárolni az utolsó könyvemből, amelynek most nézzék el nekem a címére emlékszem. Az utolsó, de egy utolsó mi? és megnézem a Facebookon. Remélhetőleg az, azért nem fog előfordulni, hogy egyszer megnézem a Facebookon, hogy hogy hívnak. Nem is a Facebookon nézem meg, hanem az interneten ráadásul. Utolsó esély. Hát ezt elfelejtettem. Ezt keresésnek egy olyan periódusa vár rám, ami az életemben már nem egyszer történt, sohasem volt igazán feldobó periódus. De eddig mindig túljutottam rajta, majd kiderül, hogy ez idén vagy jövőre is így lesz. -e. 2 perc számulat 7 óra hat és nulla Kifizetett Ezen a héten Megszületnek azok a levelek Amelyeket részint, én, részint Talán egy hallgató révén eljutatok Az önkormányzatokhoz Amelyeknek eddig Úgy látszik fontosabb dolgok volt Semmit, hogy ezekkel a szerződésekkel Törődjenek, bár Varanyi Krisztina okán Megismerkedhettek a múlt héten Azzal, hogy ő mit nem hosszabbított meg nem is, hogy nem hosszabbított meg, hanem hogy mi pontod föl. Szép, szép jöveget kívánok. Azt mondtam, mindenről lehet. Ez így van. Akkor azt kérdezem, hogy um, ne olassák abban a, a... Számunkra szóló közleményben, hogy kisebb hibák miatt. Ez a kifejezés megütötte a fülemet. Mik a kisebb hibák, és megszüntettük e már a kisebb hibákat, és ha kisebb hibák voltak, akkor... Menjünk vissza az, az elejére, nem nem, nem, vagy nem értettem, jó. vagy nem, minek a kisebb hibái, ezt nem, nem értettem. Hát azt hallaszák, hogy azért szűnik meg a rádió, mert kisebb hibákat követünk el. Kisebb hibákat. Megszüntettük a kisebb hibákat, vagy még mindig kisebb hibázunk. Most miről beszélünk? Erről a rádióról? Igen, erről a rádióról. De ön ennek a rádiónak része? Nem, én hallgatója vagyok. De akkor hogy Hallgatója kell? vagyok, és zavar, hogy kisebb hibákat követünk el, már mint a rádió, tudja? De ezt ho ön hol olvastak? Én hallom, mindig beolvas egy fiatal ember, ja, egy közben, én... mint hogy... Ismeri azt a közleményt gondolom nem, nem, nem én. Nem ismeri? Nem én. Jaj, hát akkor beolvasnák egy közlemény, nem szűnünk meg, megoldjuk azt, hogy legyen, legyünk az interneten, és minket azért bántanak, mert kisebb hibákat követtünk el. Na, ez a kisebb hibákat követtünk, hát kérdezzék meg, hogy, hogy került bele a szövegbe, ezt akartam csak megkérdezni. De, de, de, de, de én nem várok szó, ez úgy került valószínűleg a szövegbe, bár nem én írtam, és nem is én olvastam föl. Igen, nem is tudom a hogy, hogy, hogy, hogy ezek alapján büntették meg ezt a rádiót, és ezek alapján, a büntetések alapján hozták azt a döntést, hogy nem lehet meghosszabbítani a szerződését. Ezek olyanok, mint a szövegzene arány, vagy a magyar és a külföldi aha, aha. zenének az aránya. Ez olyan, mint az ismétlések és az élő műsoroknak az aránya. Csak találomra mondom, valamelyikben valószínűleg igazam van, valamelyikben nem. Azt kell önnek mondanom, hogy olyan rádiókban, mint amilyen megben én az elmúlt időben dolgoztam, Ezekre maradjunk például az élő és a konzerv műsorok arányára. Egész egyszerűen szervezés és pénzügyi okokból a Rádió Q is teljesen alkalmatlan volt arra, hogy ezeket betartsa egész egyszerűen a helyzetéből fakadóan, amire persze önnek egyáltalán nem kell elnézőnek lennie. Itt olyan struktúrák vannak, amely struktúrák nagyjából ennyire képesek, hogyha ennél sokkal jobban vigyáznának egyébként azokra, azoknak a normáknak a betartására, eh, amelyeket egyébként... Máshol is, más rádiónalis, hát, más rádiónál de más mert rádionál mert rádionál mert is. És vannak kisebb hibák, mindenit vannak kisebb hibák. Egy beszélgetője néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy azért nem lehet bíróságot fordulni, emiatt a... ezek miért a kisebb hibák miatt. Hát ez is megdöbbentő volt, jó? De érti, hogy mind min rágódom itt napok óta, hetek óta, miért nem, ez a téma. Nem, egyre nem értem nem érti. Jó, hát akkor nem zavarom tovább, ne haragudj, mindenki rágódik, higgyel, sokan rágódnak ezen a kérdésen, hogy miért büntetnek, hát úgy is tudjuk, hogy miért, de de nem, de a... nem, nem, nem, nem, a, a miért büntetnek az, az teljesen jogos, ez olyan dolog, mintha ön az esti vacsoránál vállalná, hogy hány A betűt fog mondani, és mintha nem mondod annyi A betűt, akkor nem kap rétest estére. Nem kap az, betűt, hogy egyébként betűt. ez eljutathatja önt, hogy sohasem kap ezután vacsorát, ez az ön partnerének a jó indulatán múlik. Ja, Maga... Várja meg ezért szűnünk meg, hát ezért szűnik meg a rádió, ezért, ezért. Nem másért, nem mondanak másokot, ugye? De ez elég. Valójában, de... amiért ez a rádió pereskedik, az az, hogy ilyenek miatt ne lehessen ilyen döntést Igen. hozni. Jogosz. Jogosz. De valójában ez az üzenet elsimol Lászlónak, hogy majd egyszer a jogalkotók egyszer hogyan Jogosz. változtassanak Igen. azokon a szabályokon, amely szabályokon, a közeljövőkben kicsi. A de, de, de. Igen, szóval kicsit, kicsit ilyen fából vaskarik ez az egész dolog, mert mi nem vagyunk végül is annyira bűnösek, de a rend, a törvények olyanok. Én értem, értem, ez csak az, hogy kisebb hibák, könyörgöm, ki nem követel kisebb hibákat, szóval na jó, köszönöm, hogy meghaudsz. Szívesen. Azon gondolkodom, hogy ebben a témakörben akarjak-e megnyilvánulni, de nem tudom eldönteni. Számomra az alapvető kérdés az az, hogy ugye miután az elmúlt közel 40 évet, hát negyvenet nem, 35. öt Ebben a közegben töltöttem, és ez az életformám volt. Tehát nem a munkám, hanem az életformám. Hogy vajon lehet-e más életformám még, mielőtt meghalok? Engem ezt fogalkoztat önző módon. Beleértve, ha én most egy koldus lennék, és a kalapom volna kint az utcán, akkor hát abban az ütemben, ahogy önök ebben most pénzt raktak, hát abból nem lenne meg a napi ennivalóm. Nem lesz könnyű neki állni ezeknek az otthoni leveleknek. Jöreged! A törvény tartsa be! Itt nem csak olvasói levelekről van szó, hanem van néhány tíz tucat levél apámtól, anyámtól. Nem egy levélregény lenne, de számolna ezekkel a levelekkel is. Valami, tehát von bennem vágy arra, hogy szortírozzam őket, majd az egésztől vagy egy részétől megszabaduljak. De nem olvasatlanul. Jó reggel. Véleményéről a kéz nem fogásról, Bácska János, és Balanyi Krisztin a és a az úr is megfűnésekről. Mi a kérdés? Van a vélemény erről. Hát, egyrészt a műsorban már el is hangzott. Bácska János elmondta, hogy az egy olyan esemény volt, ahol befelé menet se a kezet, nem kifelé menet, amit egyébként közvetített. Hát hallottam, a vélemény róla hogyan lehetne nekem arról véleményem, ami egyébként valakinek a döntése azt követően, hogy ő abban személyesen és a... nézze, én egyetlen egy dolgot tudok önnek mondani. Hogy engem múlt évben, decemberben meghívott a miniszterelnökség, ahol engem uh, Rogán Antal halára sértett, de olyan mértékben, amilyen mértékben nem szeretnék sértéseket összehasonlítani, és ezt összeadva... Igen. Nagy nyilvánosság elatt. Indokolatlanul, hazug módon. De ezek nem büntető törvénykönyvé tényállások. E és ezek morális kérdések. És, e és amikor összefutottunk ott a helyiségben, ez a Varkett Bazár volt, akkor én önkéntelenül nyújtottam a kezemet, és akkor ő mondott egy mondatot, ami összhangban volt, e azzal a sértéssel, amit ő a saját beszédével mondott. Én ezzel tudok önnek válaszolni, hogy én még akkor is önkéntelen nyújtottam a kezemet, függetlenül attól, hogy utólag nem tudom eldönteni, hogy nem kellett volna pofonvágnom, pofon vágnom, vagy leöntenem egy vödör vízzel, vagy nem kellett volna ott azon mód beszólnom neki akkor, amikor az a bizonyos szöveg elhangzott. Hosszú történet, lehet, hogy még a hátralévő napok folyamán egyszer felidézem. Uh, de mindenki másféleképpen viselkedik. Uh, Bácska János, uh, abban a viszonyrendszerben, amiben Baranyi Krisztinával van e, úgy döntött, hogy a neveltetésénél fogva az ellenállását és az ellenérzését így fejezi ki jó, hát szerintem nem nevelt volt, hanem neveletlen volt mert hát az az én véleményem én ezt értem, van, de hogy az ott... tök jól jönnek ez a véleménye, ön az én véleményemre volt kíváncsi, a saját véleményére kíváncsi, akkor beszélgessen magával Ja, aztán mindazt, amit a telefonja kapcsán gondolok, be is fejezem, mert magamban nem fog beszélni. 5 percen 318, változatlanul szakad az eső. Gondolom változatlanul 13 fok van, de az már lehetséges, 14-re ment föl. 061489, és 063677161, bármilyen témában. Ez a regény az arról szólna, ami a fejemben van, hogy egy pacák, aki akár lehetek én is, hogyan köszön el a foglalkozásától, miközben ezzel párhuzamosan az élettől nem gondol elköszönni. Van a fejemben van. Van önök között olyan, aki XY-nal nem fog kezet? Kiszáll a liftből, ha az illetőben? egy. Van-e önök között olyan, akivel, ha szembe jön valaki, akkor valamilyen okból átmegy az utca túloldalára. Ő nem fog kezet önökkel, ő száll ki a liftből, hogyha önök bent vannak. Ezt a történetet két oldalról megközelítettem, harmadik oldala nincs. telefonálnak, pedig biztos, hogy van ilyen történet. Lehet, hogy kezet nyújtanának, de a livből kiszállnak, az utca túloldalára átmennek. De egyszerűbb a bácskait kárhoztatni. Szerűbb a beszélni, mint saját magukról. -9 -9 -9 -9 és mert fővel elviseléssel szerintem jó nevelségkérdése. Lehetséges, de most ezzel mit mond? Adjuk. Én nem azt mondtam, hogy jól tette Bácskai János, hogy nem fogod kezdet Baranyi Krisztinával, én azt mondtam, hogy neki erre épp úgy megvan a lehetősége, mint bárki másnak. Ő erre megadta a maga magyarázatát is, ami volt, akinek elegendő volt, volt, akinek nem. Ezt követően önök véleményt alkotnak erről az esetről a háttéresemények ismeretében vagy anélkül. Nem egészen látom át, hogy nekem most ezügyben mi lenne a tendőm. Én a valam történetét befejezve, ugye önkéntelen nyújtattam a kezemet, és akkor sem nyújtattak nekem kezet ott a Valkert Bazárban. Más hasonló esetre nem nagyon emlékszem. Jó reggelt. Az annyira elfogult a Bácskéjből, hogy nem akar véleményt formálni. Sarkos véleményt formálni. Ennyi elég. Elnézést! Én a vele folytatott beszélgetésben... Mm. Jó reggelt. Jó Jö Én nekem erről az jut hogy ha választanom kéne, hogy a Bácskéj úr nem készfogása meg a... Nemzki javaslata a Tarlós úrnak a emelt közül, akkor nekem sokkal inkább elfogadható a Bácskai úr cselekedete. Úgy, hogy én egyébként a Karácsony Gergőre szavaztam. Jó, de azt árulja már el nekem, hogy miközben tényleg eh, fogalmam sincs, hogy itt mi zajlik, de nagyon kíváncsian figyelem. Hogyan sikerült önnek ezt a kettőt egymás mellé raknia? Árulja hát, el ö... nekem. De tényleg... nekem! Ez egy... Tehát önkormányzati választáson két, mm. vagy után két meghatározó mm. Mm. Mm. hír volt, és euh, én az emberi oldalát nézem ennek de a... De mi köti a... őket össze azon kívül, hogy értem, hogy mind a kettő ezen bizonyos eseménysorozaton történt, de mi az, ami önben ezt a kettőt összeköti? Ö, az, az emberi... Ö, tartás, vagy nem is tudom, minek mondjam ezt. Én, én, ezt, tehát én ezt úgy tudnám megfogalmazni, az ellenséggel nem bújunk ágyba című fejezet a számomra. Ezt ugye tehát... értelmezni kéne, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon a bácskainak a Baranyi ellensége-e, illetőleg... Hát azért, a... amit láttunk a, a választás előtti időszakban, hogy uh, milyen, uh, fel, vagy milyen megszólalások voltak, meg azért a Baranyi Krisztinának is a... a... Én telefonáltam akkor, mikor volt ez a... hogy odament az önkormányzathoz, és akkor, hogy itt megsemmisítések vannak. Én voltam az, aki telefonált, hogy értem, de akkor még nem hívott rendőrt. Ő erre azt mondta, hogy nem hívhatott volna a rendőrt, mert ő akkor még ott nem volt beiktatva, hogy ez egyébként a rendőrségnek a kihívásához... Köze nincs. Én azt gondolom, hogy ehhez köze nincs. Tehát, hogy... Látok egy betörést, akkor nem hívhatok ki egy rendőrt, mert hogy nem én lakok ott, nem az én házamba törnek be, vagy nem értem. Tehát, hogy bűncselekmény, ez bűncselekmény. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy ez ilyen egyszerű. Tehát, hogy... um, de amire egyébként rákérdez, és ami itt most folyik, az nekem annyiban egyáltalán nem ellenemre való, hogy ugye én elfordítottam a tekintetemet a múltról. De ez a beszélgetésem tegnap az egyik volt városvezetővel, az pont arról szólt, hogy az ő esetében, hogy de fiel, hogy lehetne elfordítani? Most összetünk, hogy megbajkapokat, hogy a Tarlós úr, akit egyébként eddig azt mondtuk, hogy egyébként nem vezette be az elektronikus egyrendszert, egyébként a parkolással nem csinált semmit, egyébként a főváros közlekedésével olyan túlsakat nem csinált, és egyébként a karácsony úr eddig ezért szapulta, mert ő azt gondolja, hogy neki teljesen más koncepciója van a városfejlesztéssel kapcsolatban. Én amit el is tudok képzelni, vagy el tudok hinni. Na de akkor a, a régi vezetés, aki ezt nem csinálta meg, vagy, vagy szerintünk, vagy a karácsony úr ne, szerint nem jól csinálta, akkor most szemelet hunyunk minden fölött. Nem, nem, én, am amit ön mond, azt tökéletesen értem, az a kérdés, hogy van-e egy olyan pillanat, amikor az ember egy történetet elenged, mert már nem tud belőle mit kiszedni, miközben maga a történés természetesen se magában, sem pedig azon kívül nem fejeződik be. Nyilván ez, ez... egy idő rá fog készülni arra az hogy elengedje, de én nehezen engedem el, mert én többek között hát én nem ezért szavaztam a karácsony újra, őszintén megmondtam. Én ezt teljesen ez megértem ez... bennem az üresség egyebek közt abból adódik, hogy én valamit elengedtem, és önmagában, abból adódik, hogy valamit elengedtem, önmagában attól hirtelen, ugyanolyan mértékben más dolog oda nem szürem lett be, tehát azt mondtam, hogy hajrá beszélgessünk arról, amiről szeretnének, és im önök visszahozták azt, amit én el akartam engedni. Ebből a szempontból most már tökéletesen értem azt, amit mond, és hogy hogyan kerül a kettő egymás mellé. Nem, most, most ugye azért ne el, hogy én magamban nem végleg, de egy kicsit elengedtem, tehát most hirtelen nekem magamat felforósítani ahhoz, hogy úgy tudjak önnel beszélgetni, mint hogy a múlt héten beszélgettem, az egyik pinatlan, a másikra nekem nem fog sikerülni. Értem, amit mond. Értem, amit mondd, és nem tudok önnek segíteni, a hétköznapok ilyenek, de nem a politika szinten én mindenhol ilyenek. Ha az ember egyébként egyfolytában tiszta lapokkal akarna létezni, akkor egész nap olyan tevékenységet kellene folytatnia, ami mellett nem tudná pénzkereső foglalkozást folytatni, beleértve, hogy előbb-utóbb minden közösségből kikerülne, mert egy olyan programot futtatna le egyfajtában a környezetében, amely ugyan kiszűri az ott lévő potenciális ellenfeleket, ugyanakkor emellett dolgozni és létezni nyugat szível nem lehet. Hát igen, nem, nem egyszerű sajnos. Hát nem is bonyolult az egész élet erről szó. Folytathatjuk, nekem nincs az ellen kifokásom. 061-489-0999 és 06 Valaki telefonált a hírek alatt, most telefonáljon. Hírek alatt nem lehet telefonálni, illetve lehet telefonálni, de adásba kerülni nem. Halló. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kedves fialóra! Hírek előtt mondtál az igazat az igazságot, amit sajnos ez így van és az egész életfilozófiánk hogyha az ember tisztességes akar maradni és jellemes, akkor nagyon-nagyon nehéz és előbb-utóbb mindenhonnan kigolyozzák, hogyha ez az igazság Nem, ebben, tehát hogy mondjam ugye én egy évek közt azért jártam pszicháterhez, mert ugye ezeket a dolgokat egyre szélsőségesen éltem, meg nem feltétlenül abban a közegben amiről mi beszélünk, mondjuk más közegben Igen. ugyanakkor maga az embernek a természetrajza és ahogy viselkedünk, az se ilyen. Ez a mostani történet, ami itt most velem szemben jön, azt az emberek maguk előtt túlják valami helyett. Jó lenne rájönni arra, hogy miért és mi helyett, de arra nem voltak még képesek az emberek. Sok mindenben meg kell alakulni és kikerekezni. Na de ez de... hogy mondjam, az, az élet az ilyen, tehát az a ilyen. baj, hogy, hogy ez egy közhely, de, de közben... Viszont vannak érzelmeink, és hogyha az ember ándon gyalázzák pro és kontra, akkor utána nehéz kezet fogni. Na, ez, hát er hát ez, ez, ez, ez, ez egy fontos kitétel. Um... A másik az, hogy lehet, hogy a tarlós sem volt olyan borzalmas, mint ahogy most beállították, és ezt tudja a Karácsony Gergely, és ezért... Hát Nézd, eb ez ez ebben azért, azért cáfolom önt, mert én menet közben sokat beszéltem a tarlósal, aminek az okát egy egyáltalán nem tudom. Azért Te... sok minden csinált ősz, szóval azt se lehet mondani, hogy itt semmi nem történt, itt minden borzalmas volt. Tudom, tudom, tudom, Tehát előbb valamit mondtam, tehát azt, azt akartam önnek mondani, hogy ez egy pszichodráma. Tehát gondolja el, hogy én Talós Istvánnal szerintem egyetlen egyszer beszélgettem hosszabban egy fogadáson. Azt követően, hogy én szerettem volna a Budapest Rádió koncepcióján belül a hármas metró felújításáról egy támogatott műsort csinálni a Svitelskivel. Voltam a BKK-nál is viszonylag előre haladott tárgyalások folytak, és aztán egyik pillanatról a másikra a dolog le lett fújva, és én erről kérdeztem őt. Nem biztos, hogy teljesen alkalmas helyszínen, és alkalmas módon egy szilveszteri, vagy karácsonyi fogadást azt nem erre találják ki. Tehát, ha az ember ott a a akkor... Megragadja az alkalmat. Akkor megragadja az alkalmat, hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy ez jól tettem. Hát ez talán két éve volt. Figyeljen, fogalmam sincs. Nem öt évvel ezelőtt az biztos, és nem négy évvel ezelőtt. Három évvel, két évvel, egy évvel ezelőtt. Nem tudom, valamelyik a sok közül. Uh, és akkor abban maradtunk, hogy beszéljünk. Uh, én a telefonszámát már nem tudom, hogy kitől kaptam meg, és uh, durván egy fél évvel ezelőtt kezdett el nekem, azt képzelje el, minden átmenet nélkül esemeseket eket küldeni. Amikor az első sms küldte, akkor vissza is hívta, mert nem voltam benne biztos, hogy ő az. Uh -huh. És hosszan elbeszélgettünk, hát ha hosszan elbeszélgettünk, azon azt kell ért, hogy beszélgettünk 5 vagy 10 percen Igen. keresztül, és ez innentől kezdve még, hát négyszer vagy ötször megismétlődött, nézőpont kérdés, hogy ez sok-e vagy kevés. Én Egyszer vagy kétszer próbáltam felvenni vele a kapcsolatot, ez egyáltalán nem működött, csak úgy működött, hogy ő vette föl velem a kapcsolatot, uh -huh. és amikor ővel felvette velem a kapcsolatot, mármint sms küldött, és én felhívtam, akkor föl is vette. Amikor nem volt ilyen akciója, és én hívtam, vagy sms küldtem neki, SMS-re válaszol, de telefont nem vett föl. Ebben hol azt vetettem föl, hogy találkozzunk és beszélgessünk teljesen független a rádióműsoroktól, hol azt vetettem föl, hogy beszélgessünk a rádió? ez összesen nem haladta meg a négy alkalmat, tehát ő többször keresett engem, mint én őt. Ezek végtelül hosszú és végtelenül érzelmes SMS-ek voltak, amelyekről az ember az első pillanatban egyébként azt is gondolta, hogy ez biztos, hogy nem a tarlós küldte, hiszen én nem vagyok vele ilyen viszonyban. Én aztán az ő környezetét meg is kerestem a tekintetben, hogy, hogy, hogy ilyet csak nekem küld, vagy másoknak, mert ezekkel az SMS-ekkel nyugodtan félre is lehetett, nyugodtan vissza lehetett volna élni. Hogy milyen módon ne kérdezze a magyar közélet e tekintetben eléggé. korrekt. Hát, hogy korrekt az túlzás, mert akkor talán most erről se kéne beszélni, de hát annyira zavarba jöttem, hogy arra szavak nincsenek. azt kérdezi, hogy ez egy kiemelkedő érzés volt, de mindenféleképpen igen, hiszen valamilyen módon én felkedem. Bocsátok nekem, de a mosógép szerelő megjött. Akkor sajnos Viszont... elnézést, akkor el kell, hogy köszönjük. Ha van más érdeklődő, akkor befejezem. Most itt magamban ma nem fogok beszélgetni. A mosógép szerelővel nem tudok, és nem is akarok rivalizálni, de tökéletesen megértem most ide megérkezni egy potenciális mosógépszerelő is elköszönnék önöktől. 061 48 9 0 Ma olyan kedvem van elnézést, hogy csak úgy magamban nem beszélek. Tehát egy történetet befejezek, ha van idányta érdeklődés, estére igyekszem magamat ennél komfortosabbá tenni létezésre. Ne felejtsék, hogy este fél nyolckor erre tettem utalást. Az Aquarium Klub volt lakájában, találkozunk az Erzsébet téren, fél nyolc órától, a belépés díjtalan. Ma hétfő este, fél nyolc órától. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Jó valamiért nem hallom én. És Tehát Este fél nyolctól nagyon messzire jött ember, és ez most így lesz két hetenként, tehát egészen december 16-áig. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Igen. Mindenképp szeretném, hogyha befejezné a tanosul a, folytatott SMS Jó, á, a ugye akkor felhívtam a környezetének a figyelmét, hogy bajom másoknak is külde ilyet. Ez például egy olyan lépés volt, ami kicsit emlékeztet Sárik Péter viselkedésére az édesanyjával, és ezt most igyekszem nem ennél félreérthetőbben mondani. Uh, amire mondták, hogy igen, tudnak róla, de tarlós úr annyira járó, hogy ezen nem lehet változtatni, akkor ennek felhívtam a figyelmét uh, ezeknek az embereknek arra, hogy azért ennek van jelentősége. Ezeknek az SMS-eknek és ezeknek a beszélgetéseknek a légköre azt mutatta, hogy a tarlós nagyon foglalkoztatja az ami zajlik a főpolgármester választással kapcsolatban, de sose jutottunk el odáig, hogy erről személyesen beszélhessünk. Az összes ezzel kapcsolatos gondolatomat telefonban mondtam el neki, amiben szintén benne volt néhány óvintézkedés, de ő ezekre vagy nem tartott igényt, vagy kitért ezek elő a mondatok elő, gyakorlatilag egy monológot folytatott velem, amit időnként megpróbáltam megszakítani, mérsékelt sikerrel, és egyben felhívtam a figyelmét arra, hogy ennek így ebben a formában nem sok értelme van. Aztán eltelt egy nap, egy hét, egy hónap, és megint érkeztek zuhatagszerűen ezek az SMS-ek. Um, nem tudom önnek megmondani, hogy miért, valószínűleg óvatosságból és azért, hogy ne lehessen ezekkel visszaélni, ezeket kitöröltem a telefonomból, azt hiszem ma már egyetlen egy ilyen SMS nincsen, és a saját utolsó SMS-emet is kitöröltem, nagyon mélyen bennem maradt, és nagyon nem tudok vele mit kezdeni. Ha azt kérdezi tőlem, hogy én ezt a tevékenységem részeként tudom-e be, azt tudom mondani önnek, hogy igen és nagyon büszke vagyok rá, akkor is, hogyha ez egy nagyon furcsa érdemjel. Hát abszolút érdekes történet. Nagyon. Nagyon. nagyon ha hasonlót egyébként közéleti személye kapcsolatban én a pályafutásom alatt, hát most ugye át kell gondolnom, hogy kiderült, hogy mennyi mindent elfelejtett, de nem emlékszem rá. Olyan volt, hogy valaki véletlenül küldött nekem egy sms -t. Olyan volt, hogy valakivel belebonyolódtam egy beszélgetésbe, mert kiderült, hogy a velem kapcsolatos... SMS-eket úgy küldte el, hogy az összes sms valamilyen ódon visszaérkezett hozzám. Tehát el, megkaptam azokat, amit ő küldött, és megkaptam azokat is, amit neki küldtek ezügyben. És akkor felhívtam a figyelmet, hogy én egy olyan levelezést olvasok, ami egyébként nem nekem szántak. Ez a személy nem volt más, mint Orbán Viktor felesége. De az nem volt minden szempontból, vagy nagyon sok szempontból nem volt azonos. A tarlóssal folytatottra annyiban volt azonos, amennyiben egy létező kapcsolat, de egy nagyon furcsán létező kapcsolat, tehát nem olyan kapcsolat, hogy maga telefonál és a másik fölveszi, hanem olyan, mint amiben a másik, ha gondol magára, akkor ön eldöntheti, hogy hogy reagál erre. A másik esetben pedig általában én voltam az, aki valamit kérdeztem, és aztán született rá válasz, de, de az, hogy aztán amit én egyébként kértem, vagy mondtam, annak lette valami foganatja, az már eltűnt az időben. Ezek félig meddig dodonai megfogalmazott mondatok, de gyakorlatilag ezeknek a kapcsolatoknak a működésére próbáltam ezáltal felhívni a figyelmet, úgy, hogy közben nem akartam mind diszkrét lenni. Kérdés az nincs, csak szájtátva hallgattam. Nézdve, az egész rádió sorsa is így foglalkoztatott engem. Én nem is emlékszem arra, volt, volt egy-két dolog, amiben én közre jártam, érve, vagy közre működtem, vagy nem tudom, mit kell ilyen, hogy szól a magyarra, tehát protekciót kértem valaki számára, legyen az, le, az, az lehettem. Én lehetett közvetlen hozzátartozom, hát ilyenből kettő van, ugye, az egyik nem vérségi rokon, az egyik a Krista, a másik a lányom. Ezekről nem nagyon beszéltem, ezeket az ember nem osztja meg a rádióval kapcsolatban gyakorlatilag a teljes uh, ismeretet, a teljes kapcsolati hálómat bevetettem, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy buktam meg ezen, hogy közben hihetetlenül tanulságos volt, mert uh, anélkül, hogy kibeszélném az elsimont, mert végül is ez holnap kéne amikor vele beszélgetek, amikor én tájkoztattam őt arról, hogy milyen eredmény született, amikor ő már tökéletesen tisztában volt azzal, amiről mi egy héttel ezelőtt beszélgettünk, akkor SMS-ben egészen mást írt, mint amit múlt héten mondott, de a kettő közötti különbséget nem fedhetem föl, mert az a részemről egy megengedhetetlen indiskréció lenne. De tudja, itt most az önkedvért, csak és kizálag az önkedvért, ezt holnap föl fogom említeni, csak azért, hogy ez most ne olyan legyen, hogy az elsimon háta mögött másféleképpen beszélek, mint vele szemben. Azon a héten ez így ebben a formában nem jutott az eszembe. Én azt se tudtam, hogy abból a beszélgetésből, amiben, amiben én csak elmondtam, hogy engem ez mennyire zabar, hogy abból egy ilyen 10 vagy 15 perces beszélgetés lesz. Az inkább róla szólt, mint rólam. És ez annyira meglepett, hogy akkor ezt nem is akartam mondani. Nagyon furcsa érzés az, amikor az embernek olyasmit kell bevetni egy ilyen beszélgetésben, ami arra emlékezteti a másikat, hogy egyébként négy szem közt, vagy egyébként másféleképpen viselkedik. Azt sem szerettem, amikor Hardi Mihálynak a a csomag ellenőrzések kapcsán műsorban azt kellett mondanom, hogy egy nappal előtte másféleképpen beszélt, és akkor mondta, hogy de hát ez egy műsoron kívüli beszélgetés volt, és hát erre az ember nagyjából azt tudta mondani, hogy velem egyébként műsoron kívül beszélgetni, az bizonyos szempontból ugyanaz, mint műsoron belül beszélgetni, de hogy nem ugyanaz, erre most is adta madalékot. Igen, erre emlékszem, akkor említette? Igen. Tehát de, ilyen, ilyen, de egyrészt ne köszönjük, hanem ön, legfebb önköszönni egy személy első személyben. ráadásul ilyen története nyilvánvalóan önnek is van saját magával kapcsolatban, csak azt nem tartja annyira érdekesnek, vagy nem gondolja a megosztani. Tehát ez, ezek nem teljesen egyediek, ezek ez, ezek a történetek, mint az emberi gyarlóságról szólnak. A kérdés az, hogy minek kapcsán, és a kérdés az, hogyha az ember beszél róluk túl az intim pistáskodáson, akkor annak van-e bármilyen kihatása az életünkre annak érdekében, hogyha az megbeszéljük, akkor azáltal a világ dolgai nem, de a saját dolgaink mennek -e által? Ez egy nagy kérdés. Ezt, ezt én nem tudom megválaszolni. Köszönöm szépen. time! 0 hat és hat egy. Én segítettem volna a tarlósnak, ha hagyta volna, de nem akarta, hogy segítsek neki. Ugyanakkor valamiért elengedhetetlenül szükségesnek tartotta az, hogy ezeket az SMS-eket elküldje. Ilyen SMS váltásra Karácsony Gergelyen nem került sor, vele élő szóban folytattam ezeket a dolgokat. Én szuban folytattam ezeket a dolgokat, ez egy teljesen értelmetlen mutatás volt. első műsor, ha nem vennék észre. 1 és 8 9, 0, 9, 9, 9 és 0, 6, 36, 7, 7 es perc múlva lesz fél kilenc este fél nyolckor, tehát 11 óra múlva lesz a nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokájában és innentől kezdve két hetenként a belépés díjtalan mindig, hogy egy kör, egy menet. Nagyon sok menetem lenne, de most ez a kör az, hogy ez a zene, amit föltett, ez valami isteni, ezt én a Kolosseumtól ismerem, és nagyon köszönöm. Hát ne, nem Kolosszeum. Még csak nem is hasonlít hozzá. Vissza kell, hogy vonjam. Önnek teljesen igaza volt. Szégyellem is magam. Bocsánatot kérek. Tényleg Kolosseum feldolgozás volt. Elnézést. Jó reggelt! Jó reggelt! fiatal úr. Megmondaná, hogy mikor lesz a nagyon messéről jött ember, meg hol? Ma fél nyolckor kora az Aquarium klubban az Erzsébet térem. Majna. Jó jó, nagyon szépen köszönöm! Nagyon szívesen! Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, el tudnának mondani, hogy pontosan mindig, hogy lesz-e kfj jövőre, amikor már csak interneten lesz? Így a, a rádió? Ezt azért sem tudom elmondani, mert hogy az ezzel kapcsolatos gondolkodás és az erre való ráhangolódás az, az ezekben a napokban kezdődik. Nem, hogyha ezt megelőzően nem lett volna, de akkor még teljes mértékben az önkormányzati választás foglalkoztatott. A, ezen, ezen töröm a fejem, beleértve, hogy, hogy, hogy vannak partnerek, akikkel még egyeztetek. Nem, most semmi olyasmit nem tudok mondani, ami, ami kézpészként lenne. Ha lesz olyan, akkor azt megosztom önökkel. Annak nem látom értelmét, hogy olyasmikről beszéljek, amelyek 24 órát se állnak el. Rendben, köszönöm. Megpróbálok időben mindent elmondani. Még egyszer elnézést. Most látják, így működik az ember, mondták ezt a kolosseumot, ami annyira elképesztőnek tűnt. Ugye ez egy e, Makoto Ozone e, lemez Michael Breckerrel, Gary burton Chick Corea-val, John Hendricks-el, James guinness és Clarence Penn-nel. Fel se de rosszul tettem. Milyen jó az internet meg az önemlékezete. Jó reggelt! Jó úr! Nem tudom, a hétvégén követte ezt a Baranyai Krisztina-féle e-mail-történetet, e amit ugye a, a pres, prosti srácok próbáltak rákenni. Nem tudom, végig ezt a történetet? Val, val, vala, valami rémlik, de nem tartottam nagyon jelentősnek. Mi volt ez? Ez az volt, hogy ilyen nagy leleplezésként megjelenítettek egy ilyen e mail másolatot, amin azt az lehetett látni, hogy, hogy bekérte valaki a polgármesternek a, megjelen, a kerületi megjelenő újságot mielőtt megjelenik, és akkor rögtön jött, hogy szabadság, stb. És aztán kiderült, hogy ez nem a Baronyi Krisztinájéról ment, hanem az előző fideszes városvezetés kabinetjének az egyik munkatársától. Igen, én, én, is én is erre jöjjöri emlékszem, jöjjöri de jöjjöri én, én, én ennek a jelentőségét azért, hogy mondjam, tehát azért itt most ez kicsit olyan, mint amikor a gyíknak leesik a farka, vagy letépődik, és akkor az így ilyen önálló táncot jár. Én azt gondolom, hogy itt most mindenféle olyan dolognak próbálnak jelentőséget tulajdonítani ami az egyik győzelmi munkájának, a másik gyász munkájának a része, én pedig nem találom különösebben érdekesnek. Hát mondénás... arról, nem beszélve, hogy csak, arról nem beszélve, hogy csak nagyon halkan mondom, hogy ezen történetek kapcsán nekem időnként van olyan magáninformációm, amit nem oszthatok meg önökkel, mert azt mégsem mondhatom, hogy kialakult nem Baranyi Krisztina, hanem adott esetben más közegben egy olyan folyamat, amelyben lehet látni, hogy bizonyos hírek milyen közönség érdeklődés generálnak, akkor is, ha igazak, és akkor is, ha nem. És hogy erre milyen mértékben ráéreztek a felek, és ma már képesek egyébként Hát a nem is feltétlenül fake news szinten, de szinte fake news szinten üzemeltetné a hangulat fenntartást. Ebből kimaradnék. Először nem könnyű. Nincs igaza, mert fél. el kéne, hogy mondjam, de megint oda jutnék, mint a tarlós esebesekkel. Ugyanis itt mi már amikor kiderült, hogy hazugság az egész, a Mandiner akkor sem bírta leszedni, és hatalmas fényképpel és ordító címmel adta tovább. Szóval undorító, milyen a mandinára, ami lett belőle, óriási csalódás. Köszönöm szépen! Halkan had, mondjam azt, nagyon halkan, hogy időnként semmi más nem tapasztalok, mint hogy kommunikációs technikák ütköznek, miközben egyébként a valóságról egy szó sem isik, hogy ezt egyébként elterelő okból, elterelési okból csinálják-e? Vagy valójában azt nézik, hogy kinek a kommunikációs technikája erősebb? E tekintetben most nem mernék szabazni, de én mindkét esetben, és mindkét oldalról, tehát függetlenül attól, hogy éppen ki alkalmazza a gyanúnak a jelentőségét, mármint hogy gyanakodjanak. Csak hát nehéz ezt ö, önöknek úgy ajánlani, hogy közben ennél sokkal több fogóckodót nem ajánlok, vagy nem ajánlhatok. Egyebek közt abbal is, abban is tetőzött az életem, hogy a magáninformációim és a közreadható információk azok olyan mértékben váltak szét, hogy az időnként már-már már feszélyezni tudja az ember megnyilvánulását, Különös tekintettel, hogyha ilyen lassú vízpartot most hangulata van, mint ma, mert amikor ennél élénkebb, akkor, akkor ezen valahogy jobban úr tud lenni. Ilyenkor az emberben óhatatlan felmerül az, vagy rátör az igazmondás kényszere, ami beláthatatlan következményekkel jár, és nem is biztos, hogy célszerű. Független attól, hogy elvileg nem lenne másra, tehát hogy elvileg egyébként semmi más nem lehetne, csak ez. ...sólytottam. Kicsit darabos ez a mai műsor, de talán követhető... nulla hat egy Rengel Tagányi vagyok. Szia, Laura, ezt a nagyon kellemes zongorát hallgatom, és az jutott eszembe, hogy megkérdezem, hogy lehet-e tudni arról, hogy mi történt, vagy mi lett annak a zongorának a folytatása, amit kitalált egy magyar feltaláló, nagyon szép dizájnos volt, és meg is rendelt belőle a város is, meg különböző koncerttermek, azt hiszem 15 darabot, nagyon drága volt, de aztán ez az üzlet bejött -e, vagy nem? Lehet-e ezt tudni? Vagy ez utána járna-e? Lehet tudni, lehet követni az interneten, ez a bogányi zongora. Igen. Bejött, bogányi zongora, akkor megtalálja az erre való választ. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. vissza. megmondom őszintén, hogy nagyon utálom az ilyen jellegű műsorokat, amelyek még ráadásul kiegészülnek ilyen időjárással, de az átállás, ami vár rám, valószínűleg még számos ilyen jellegű műsort fog eredményezni. Mondanám, hogy elnézés, de nincs rá okom. Végül minden ilyen műsornak a valahova való eljuttatása egy közös munka eredménye. Ebből azt, ami rám vonatkozik magamra, vállalom az összes többi, meg Fütyülni nem fognak. Azt minden esetre biztosan állíthatom, állíthatom hogy nagy erőkkel fogok dolgozni, vagy nagy erőkkel dolgozom már most azon, hogy ezt az átállást minél hamarabb meg tudjam valósítani, függesz le attól, hogy az, hogy sikerül-e vagy sem, hát azt az is egy isteni csoda volt, hogy itt a civil rádióban gyökeret eresztettem. Ádám arra egyébként majd találunk ilyen platformokat, hogy megnézzük, hogy egy-egy, vagy akár visszamenőlegesen, egy-egy fejéncsinak mekkora internetes hallgatottsága volt. Nem hiszem, hogy erről van, visszamenő adat, de Hát miután minden napnak van adata, az visszamenőleg miért nem látható? Jó, arra kérem Önöket, hogy, a, hogy még mielőtt itt ebben elvesznénk, juttassanak e, el, illetőleg, én majd eljutatom a hangmérnökömnek azokat a platformokat, ahol én egyébként nyomon követhetem ennek a rádió műsornak az internetes hallgatottságot. döröpont alajanos kukac És akkor ezt az Ákosnak is el fogom küldeni, mert ők, ők rendszeresen tájékoztattak engem erről, úgyhogy ilyen biztos, hogy van Ádám. Megnézed, hogy te mit találsz majd? Csak el akartam ettől is tekinteni, hogy ne ilyen egyedi módon menjen ez. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, jó reggelt. Csak Arra szeretnék felgálni, hogy a három hét volt egy ilyen koncert a Pogányi a ezen a spécsi zongorán, tehát a, ezt használják ezt a, az eszköz szerintem. Igen, használják. Tehát a, valószínűleg van valamilyen a, a, a, valós a, értékennek az ütmen. Igen, az, hogy egyébként beváltotta a a hozzáfűzött reményeket, az már egy hosszabb történet, hogy maga Bogányi egy olyan zongorán játszik, ami, amit ő talált ki, és a, a forgalmazása is, tudtam, a, a személyéhez kötött, abban nyilvánvalóan neki elemi érdeke van. Hogy az, hogy nekem ő ilyen zongorán játszik, az ember egy nagy szám. Ne, nekem más információ van, szerintem nem ő találtak ki, hanem mások találták ki, és... Uh... A bogányi csak belépett a dologba, és hozzájárult a művészeti kialakításba, de nem, nem ő a kitalálója ennek a rendben. György Gergely művész úr ezt a hangszert megálmodta, meggondolta, mérlegelte és megvalósította, még akkor is, ha a kedvező hosszú évekig várattak magukra ez az ongar eredeti alkotás, amely hangzásban és külső megjelenésében hidat épít hagyományok és a jövő között. Magyarul, hogy az előző telefonálónak mondanám, hogy azért ez nem teljesen mai nap reményen szerint arra is bizonyíték, hogy Magyarországon ma már másként állnak a csillagok, a Bogányi Gergei, Bolleg Attila, Csína Gyózsef és Üveges Péter Attila által alkotott kvart, nem csak megálmodta, megtervezte és kivitelezte ezt a zongorát, hanem itt Magyarországon támogatókra is talált. Miért ne hihetnénk, hogy a jövőben egyre gyakrabban lesz ilyen? Valamit félrejtettem az előbb. E, Fogalmam nincs, hogy múlt csütörtökön, amely egy egészen más hangvételű műsor volt, mennyi volt az internetes hallgatottság. Mindenesetre arra kérlek Ádám, hogy mostantól kezdve permanensen nézzük. E, azt mondta Ádám, hogy most nagyjából 450-en hallgatnak engem interneten. Ez egy költői kérdés, nem fogok rá válaszolni, hogy vajon 450 hallgató kedvéért az ember fenntartja-e a kejfejancsit függetlenül attól, hogy halvány lila elképzelésem sincs arról, hogy nem interneten hajnya hallgatják most a kejfejancsit. 444 néző egy, egy színházi előadáshoz Gondolom, egy katonai színháznak nincs is 444 helye. De ez nem egy színházi előadás. De ezeket az ember így hangosan nem biztos, hogy így kell, hogy végig gondolja. Jó Györeget kívánok! Én csak azt szeretném mondani, hogy én most rágyon hallgatom, de ha véletlenül nem lesz rágyom műsor, akkor azonnal interneten fogom hallgatni. Én el. ezt értem, de ezzel higgy hogy az ember óvattal van, és az van benne, hogy hány ilyen hangzik el, aztán vagy lesz... Sokan, nagyon sokan én ezt... Aztán jó, tudom, jó én ezt elhiszem, és örömmel is hallja az ember. Higgy hogy kicsit úgy érzel maga, mint az evolúcióban az az állat, amely fel van szólítva, hogy ki kell, hogy a vízből, mert ez kívánja tőle a Darwin meg az Isten, és most ezért gyorsabban kell, hogy lábakat növeszen, és azt mondja a hal közben, hogy ő nagyon igyekszik, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Teljesen, és mi ebben is támogatjuk, és... Örömmel várjuk, hogy ér. Én eh, meg fogom fogalmazni majd a kéréseimet, és meg fogom fogalmazni majd az igényeimet, ha annak eljön az ideje, és majd halvány gőzöm nincs, hogy mi fog történni akkor. Sajnos az életkoromból adódóan, meg a mögöttem lévő tapasztalatok okán valahogy leszoktam, meg kinőttem a nyílt színi vergődésből. Nem, olyan régen örömömet láttam volna benne, de. Mi látják például a bogány Zongor esetében azért is volt bennem egy ilyen izé, mondván, hogy egyszer már egy koloszeumban tévedtem, kétszer nehogy már kolosztálisat tévedjek egy műsoron belül, pedig hát mi van akkor, hogyha 84-et tévedek? Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! A messziről jött emberrel kapcsolatban kérdezném, hogy annak fix ideje van, vagy meddig fog tartani várhatóan. Ezek szóval, tehát hogy mondjam, hogyha önnek közben a mosógépe befejezi a programot, és ön az miatt haza akar menni, abban senki nem akadályozza meg. Tehát hallható módon ő még ilyenen nem volt. Később jönni az, az, az nem biztos, hogy jó, mert akkor az ember nem biztos, hogy elkapja a fonalat, de ha valaki unja, vagy pedig más programja van, az egy akkora helyiség, hogy feltűnés nélkül tud távozni. Jó, köszönöm szépen. Nagyon választottam a kérdésére? <gül> igen, igen, igen. Gondolom, hogy akkor egy ilyen másfél órát tartozkodáshoz hozzád. ne ne találgasson. Tehát, hogy mondjam, ugye vannak olyan, én például minden színház és opera és mozi előadás előtt megnézem, hogy milyen hosszú színháznál azt is, hogy hány szünet van. Uh, itt ilyen nincs? Értem, ezt gondoltam. Értem, csak a, ebből a másfél órát akartam azt mondani, hogy, hogy ne, te, jöjjön el, és döntse el, hogy meddig akar maradni, független attól, hogyha van egy olyan időpont, amikor biztos, hogy otthon kell, hogy legyen, akkor Igen. arra haza fog menni. Ha ez egy rugalmasan választható időpont, meg fogja érezni ott a hangulatot, ha lesz neki hangulata, és akkor attól függővé tudja tenni. Ha eljön, akkor kiderül, én se tudom, hogy mennyi ideig fog tartani. Tehát nem azért mondtam önnek, hogy óvatabányom, fogalmam sincs. Jó, jó, köszönöm Még szépen. azt se tudom, hogy miről fog szólni még azt se döntöttem el. de ez nem, nem, nem, nem figyelj, ez mindig így volt tudom hát tudná, hogy egyszer nem volt még ott sohasem ne biztosítson engem a bizalmáról olyan dologban, amiről nem tud semmit, legfeljebb, ha belém vetett bizalma van és azt mondja, hogy miattam nem csalódott akkor azt mondom, hogy oké, okay, rendben van ezzel is óvatta, mert bármikor bekövetkezhet de tényleg nem tudom még, hogy miről fog szólni, több dolog van bennem párhuzamosan Négy alkalomról van szó, ezt a négy alkalmat be akarom osztani. Egyáltalán van most egy ilyen időbe osztó hangulatom, különös tekintet erre a fránya december 20-ára. 8 óra 55 perc van, hogyha nem kapnak Önök új erőre, akkor nagy valószínűséggel rövidesen elköszönünk egymástól, én Önöktől mindenféleképpen, úgyhogy belátom, hogy ez a zenese feltétlenül arra biztatja Önöket, hogy telefonáljanak, de nem gondolnám, hogy feltétlettől kell, hogy függővé tegyék azt, hogyha van az Önök fejében valami, amit megosztanának mással és velem, akkor ne tegyék, vagy épp, hogy tegyék. Ez a mai műsor ilyen volt, nem tudtam előtt, hogy ilyen lesz. Időnként vannak ilyen műsorok, amiben arra utalok, hogy semmi se zárja azt hogy a holnap is hasonló lesz. Én valamelyest elengedtem mindazt, ami a múlt héten még egy tízes skálán tízesre jellemzett. Györeget! Jó nyilvánok! Jó, szó szóval volt arról hogy november szó szóval lesz arra majd, hogy továbbiakban milyen elképzelés van ennek, hogy esetleg a munkai dolgokkal kapcsolatban. Hogy... Pontosan erről a... beszéltem az elmúlt öt percben. Bocsánat, de én nem voltam itt a közelben gyakorlatilag, és szeretném mondani, hogy nem tudom, hogy lesz-e olyan rádió lehetőség, vagy a tilos rádióhoz menni például, mert mindenkinek nincs internete. Ez csak ilyen kérdés. Én ezt értem hogy mondjam öm, valaki emlékszik arra még, hogy lemondták a rendezvóját, és akkor elővette a telefonkönyvét akkor még nem volt izé, mobiltelefon és akkor nézegette, hogy kit kéne hívnia hogyha lemondta az Andrea a Krisztát kéne hívni vagy a Tündét közelmúlt is lehet A tilosrádió hogy tud maradni ilyen szabályozás mellett? Mert hát, gondolom, abszolút nem a hatalom kedvenc. Én mindig bámulom őket. Önnek van erről valami gondolata? Semmi. Ugy ugyanúgy maradt föl, mint hogy fennmaradt a civil rádió. Oké, okay. köszönöm. Ugyanúgy volt a problémás időszakaik... Aló, jó reget, kívánok! Figyeled! Csak azt szeretném kérdezni, ki ez az ongorista és ez az ere szerző? Ma Makoto Ozone. Ő egyébként fölépett annak idején Gary burton és ez itt most egy saját szerzemény, ez a Might As well. És kísérik még, még olyanok, mint a Chick Corea, meg a Michael Brecker, meg a John Hendrix James Genius és a Lawrence Penn. Nagyon köszönjük! Nagyon köszönjük. szívesen! többesszám első személy, az nagyon megy. Egyébként ez egy hihetetlen érdekes dolog, hogy amikor is szabadjára van engedve a medve egy ilyen műsorban, hogy akkor mi minden jön elő, hogy a bogányi zongora az nem bogányi zongora, hogy hogyan kaphatott a tilos rádió frekvencia engedét, ha egyébként most nem kapott frekvencia engedét, vagy nem hosszabbították meg a civil rádiójét. Hihetetlenek a hallgatók, most írt valaki XYZ, aki férfi, azt írja, kidobja a leveleket előtte ezt kennelje, betárolja a felhőbe, mikor nyugdíjas lettem, a családi fényképeket cirka 12 ezer így jártam el, és képernyő kimérőként lett beállítva. az okmányokkal, EU szintén így jártam el, elnézést a zavarásért. Ugye ez a tipikus esete, hogy valaki ír majd a végén, elnézést kér a zavarásért. Sose felejtem el, egy korábbi rádió tulajdonos, amikor anyám halála után a fonyód ingatlant a hugának adtam, akkor azt mondta, hogy tartsa föl a haszonélvezeti jogot, én pedig mondtam az illetőnek, hogy nem, hogy a haszonélvezeti jogot nem tartom fent, de az összes vele kapcsolatos illetéket és adót is ki fogom fizetni. Most pedig ezeket a leveleket átnézem, és vagy azután tépem szét őket, és dobom ki, vagy eleve erre a sorsa jutnak, hogyha valahogy ránézésre nem tudok velük mit kezdeni. Nemrégen voltam egy családi összejövetelen, ami egy nagyon érdekes összejövetel lehetett volna. Olyan emberek voltak, akiket én nekem gyerekkoromban kellett volna megismernem, mert hogy a családját az ember gyerekkorában ismeri meg, és abban az életkorban, amiben most leledzem, már annyira nem tudtam mit kezdeni velük, miközben ők lehetséges, hogy kezdtek volna velem valamit, hogy egy óra után, de az egy óra sem volt, fogtam magamat, és futva menekültem, Az egy önmagában egy novella téma tudna lenni, és nem egy regény, de egy akár egy regény, ahogy az ember felszámolja a tárgyakat a saját közelében, annak érdekében, hogy azok halála után ne jussanak méltatlan sorra, sorsra. Ezügyben tanácsokra nem tartanék igényt. Ez nem olyan, mint a. Kolosseum, hogy tévedhetek. Ez nem olyan, mint a bogányi zongora. Ez nem olyan, mint a fonyódi ingatlan. Ez olyan, mint a kézfogás, amiben önök olyan hihetetlenül magabiztosak, Relatíve kis empátiával. Annál több politikai indulattal, aminek bizonyos pillanataiban az életnek semmi helye nincs. Hát én ezt száműztem a mai első két órában ennek a műsornak, aminek harmadik órája már nem nagyon valószínű, hogy teljes mértékben eltelik. Jó reggelt! Jó reggelt, azt szeretném megkérdezni, hogy este ki lesz a vendég az akváriumban. Ön volt már ilyen? Voltam. És ott mikor volt vendég? Nem vendég, hanem beszélgető partner vagy. Mondtam neveket? Mikor? Ma. Tegnap, nem tegnap hallgattam kora. a műsor, most kapcsoltam be a rádiót. De a múlt héten mondtam neveket? Fú, lehet, nem tudom. Nem. Na mond. mindegy, akkor jó. Nem mondtam neveket. Akkor nem lesz? Nem mondtam Next. ezt. Nem mondtam neveket. Vagy Új, miattam jöjön el, vagy ne jöjjön el. Gondolkodom, hogy akartnám-e módosítani a magam miatt jöjjön el, hogy miattam jöjjön el, hogy mondhatnám volna azt, hogy saját magam miatt jöjjön el, de ez nem lett volna igaz. pontosan tudom, hogy egy ideig az ember egy ilyen műsor, mint az enyém engedhet szabadpórázra, ugyanez a messziről jött ember esetében nem működik, tehát estére valamit ki fogok találni, és hogy lesz -e még rajtam kívül olyan, akire lehet számítani az én oldalamon, ezt majd pontosan ugyanúgy fogják önök tapasztalni, mint én. Legyen ez mindannyió meglepetése. Amiről nem beszélek, az két okból lehetséges, vagy mert nem akarok, vagy mert nem tudom. mennyiben nem telefonálnak, abban az esetben nagyjából 9 óra 21-ig tart a műsor, de biztos, hogy nem tovább, most 9 óra 5 perc van. Több dobozban vannak a levelek. Csak azt lesz majd nehéz megcsinálni, hogy az ember ezeket leveszi, és hogy ne legyen az egész lakás csatatér. Meg hát valahogy felettetni kell az utolsó könyvemnek a sorsát, amely ugye egybeesett Mati Dezső kiadói halálával. És azt azért én mélyen megszenvedtem, beleértve a promóciót Szilágyival, Hannendrével és Királyúliával meg a fáival. Emlékeznek még? Így könnyen lehetséges, ennyi idejése. Ön állósította magát a CD-re játszó. Mindenkinek van saját akarata. 9 óra 21-nek 9 óra 12 lett a konkurense. önökön múlik, hogy 9 óra 12 lesz-e, vagy 9.21. Tőlem lehet 9.30 is, vagy 9.57, de ahhoz meg kell, hogy érkezzenek. Most éppen a 9.12-nek áll a zászló. 0614890999 és egy este fél nyolckor, ha jönnek találkozunk. Akvárium klub volt lokál. Este fél nyolc, nincs belépődíj. Szabadon lehet bejönni, szabadon lehet távozni. Bárki, aki eljön, az számítson arra, hogy kezébe kaphat egy mikrofont, és abba beszélni kell. Estére könnyen lehet, nem tudom, határozottabb alakot öltök. Jó réged. Tiszteletes jól. Érdeklédnék, a újpást is a 18-ékkal ebbe kapott-e választ? Nem. Ó, de jó is, nem. Ajj, és Karácsony Gergely se került elő. Ugyanakkor tapasztalhatták, hogy én ma erről saját indítatásból egy kukkot nem mondtam, és ez nem volt véletlen. Nu és 99 először. egy négy és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1 másodszor esetleg ebből az estét beszélgetésről élő közvetítés készít, ilyen privátot tudja, amit az interneten lehet nézni. De ilyen soha se készül? Hát ha most mégis kivételesen... De ez érdekel... nem erre... Tehát, tehát hogy mondjam, ez, ez nem... Tehát ha én szerettem volna, hogy rögzítsék, akkor én ennek érdekében tettem volna, de én ilyen soha se és hogyha erre egyébként sor kerül, akkor megkérném az illetőt, hogy hagyja abba. Na, ezt akartam kérdezni lényegében. Akkor elnézést az a válás. De, ne, de mi nem jön el? Hát annak több oka van, úgyhogy inkább sorolnám, okay. jó? Hát ahogy nem. nem szeretném, ha ezekről képest hangfelvétel készülni Kilenc óra tizenkettőig várok, az még kereken 65 másodperc. 061 48 és 06 egy Senki többet? távolítemben dörö.fialajanos gmail.com Minden műsor kísérleti műsor, december 20-án pedig itt a 98.00 frekvencián az utolsó adás. A jövő héten, hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolítású adás, és ilyen december 20-áig az én tervezésem szerint még egyszer fordul elő. Tehát összesen a jövő heti hétfőn és hétfőt és keddet leszámítva még egy alkalommal. Még huszonhárom másodperc. Még tíz. Még öt. Adam, te jössz.